Iki kumbolewa, Afrika yote itakuwa huru, ana sema delphinikubwa, muandaji ni Dennis Mpagaze, mimi netoa nani asaidi ga, wa, nim Congo alia moa kujetoa muhanga kui piga ni anchiyaki kwavitendo zaidi yamaneno, ametangaza nia ya uraiswa Congo katika uchaguzi wa makala fumbili na shirini tatu, ata gombea kubitia chama chapi eniara. Anataka kuitoa Congo yalalani kugutumia elimyakia ya teknolojia amechoka kwa na Congo inapora Afrika inaangalia tunaona kama vile haya tuzo na wakati utajirua wa Congo una tosha kuiisha Afrika yote mwa kwa elfu moja mianane semanatiza muandisho kitabu cha heads of darkness. Alitabiri kwa mba Kongo itakuwa moja kata mataifa tajiri zaidi duniani. Leo ni miaka miamoja thilafina moja mipita. Wa Kongo wanazidi kufubaa kwa umaskini. Miundo mbinu ya Kongo inachekesha pasipu wachekaji. Kusafiri ndani ya Kongo. Nivigum zaidi ya kuenda mbinguni kwa mguu na wakati inchi mijau tajiri, hadi Mao Setung wa China. Na kwa mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba Ali mazima te, muakarafuni meti sastina ne, maonsetum aliwayoku sema, tu kichuku wa Congo tume chuku wa Afrika yote, wakuu wa dunia ndo usiseme. Congo inawatwa udenda kama mbwa kwa nameshkagi, wakongo wa naisha, wageni wa naishi, Afrika tunashangaa kuboa na semai na fizi na f. Kongo inahitaji ukumbolzo kutoka Afrika sio umoyo mataifa. Kongo iki kumbolewa. Afrika itakuwa huru kula kuniwa na kusaza. Afrika acha kushangaa nenda kaka kumbole utajiruenu. Kwanini Afrika simonya mipaka iliwekwa na majambazi halafu tunai Linda kwa garama zetu tunaitana wahamiaji haram. Afrika tumechanga nyikiwa. Leo mkongo akitaka kula vizuri. Inabidi abebi bunduki na kuelekea msituni. Huko ataitua muasi lakini atakula hata kama ni kwa kutoa roho za watu. Hutaki kwenda msituni subiri kulisho na msalaba mwekundu. Hii ni kero ya kongo. Dawa ya kero ni kuyondoa kabla haijia kuondoa. Delphine ya nasema... Kama asilimia thema nini ya arithi ya Kongo, inafaa kwa kilimo. Kwa nini tusubire chakula cha masimango kutoka Amerika na ufaransa? Hithi kweli Amerika na ufaransa wana arithi ya kuzalisha chakula halali kwa matumiza binadamu. Kama asio kulisha na majie muozi ni nini? Jie muozi ni vyakula vimaabara. Ukivila unavuna kansa na presha. Usalama ni kuwa chakuvila. Ubavwa kuwacha, unao, thubutu, utoke wapi na wakati macho na akili zote ziko gaibuni. Kongo inahitaji kiongozi mwenye utu. Utu wanao maskini tu. Inshu ni huyu maskini kupata wongozi Afrika. Ni vigumu sana kwa maskini kupenya kunye tundula wongozi Afrika. Kama ilivu vigumu kwangamia kuingia kunye tundula sindano. Enzi hizo walipima uchungu na uzalendo wa mtu kabla ya kumpa unyapala. Hatukuangalia umafia. Na kwa kweli, kama wewe huna fedha na kundi linalo kulinda basi huna sifa za kutawala Afrika. Hata kwa ngaza udiwani na kitongoji. Kama maskini haingie benki. Anaweza jie kuingia ikulu. Kwanza haingie benki kufanya nini? Labda kuangalia pesa zinafahesa biwa. ウ、si si si、o ンゴーゼンのシアサ a フェーダー、ナフェ n ダ f e シアサナシアサニフェーダー、ウ s ディアマー、ナカウンダー、スティザニャレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ i レレレレレレレレレレレレレレレレ i レ a レレレレレレレ l レレレレレレレレレレレレレ e レレレレレレレレレレレレ m レレレレレレレレレレレレレレ i レレレ n a レレレ u レレレレレレレレレレレレ u レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ a レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ e レレレレレレレ Kongo imikuwa supermarket ya sila na vifaru. Kila kitu kinauzua. Wanaita for sale. Kwa fujo yani. Usifuate matendo yangu. Fuata ni nacho kuambia alisema kuhani wa Afrika. Sasa kama unachuniambia si matendo yako huu sindo utapeli wenyewe. Na mimi nitayepokea manino yako kitapeli. Usiogope. Hiyo imeisha. Delphine ya nasema. Kama Congo ina Madini yenye thamani sawa na uchume Marekani naulaya, tati zola jira Congo inatokea wapi? Imagine asirimi astinia ya Madini yanauitunge nesasim, sumaku, injini zandega na electronics kibao yanatokea Congo. Sasa kwanini wa Congo waiishi kwa kurushiwa biriani kwenye kopo, kama Matonia wadadoma Tanzania. Hapa lazima kuna jambro. ujinga au ujanja. Sijui. Atajua Delphine. Yeye, sindoo, anataka kuenda ikulubana. Delphine anasema, kama ahadi uranium, iliotengeneza mabomu ya lopige Hiroshima na Nagasaki. Yalitoka pale Kongo, tenapale kwenye mgodi wa shinkolobwe katanga. Afrika inashindua nini kutumia madini hayo kutengeneza silaza kulinda rasilimali za Kongo. Eti ya mani ya Kongo, inalindua na umoja mataifa. Hao ni walinda amani au avuruga amani, huzuni au bahati. Ndiyo, huzuni kwa wakongo, bahati kwa walinda amani kwa sababu, palipo na vurugu panaulaji buwana. Umoja wa mataifa, wako kongo tangu lumumba hajajayushua kunyipipa la tendekali. Lakini hadi leo nchi badu inalia machozi ya damu, haijia nyamaza, nilana ya lumumba sinawakika. Na chojua ni hatari kukakunya nchi isiokuwa na kaburi la mfalume wa nji. Na wakate likwepo, kaburi la Lumumba ni muhimu katika amani na imani ya Kongo. Kaburi lile ni hija takatifu kwa Kongo na Afrika yote. Hongera kwa watoto wa Patrice Lumumba. Umipigana hadi mabaki ya baba yawe mirudisho Kongo. Huo ni muanzo mpia. Nyota njema huo nekana asubuhi. Kongo kuna pambazuka Unajua Kongo imibarikiwa Watu wenyakili na nguvu nyingi Tatizo lao Wanazitumia kujenga ugenini Utamaduni huu Ulianza tangu enzi za utumwa Wakati Kongo ni Mali ya King Leopold Jamali jizolea sifa Na utukufu kwa kupeleka bitha imara Sokoni Watumwa kutoka Kongo walikuwa ngangari Kiafya hawakua Ngonjwa ngombe Hadi leo, bado wana kuenda utumwani. Tofauti ni kuamba, zamani walilazimishwa. Siku hizi wanalazimisha wenyewe kuenda utumwani. Kuanzia ufaransa, marekani, kanada, ubeligiji na nchi zote za majuu wa Kongo kibao. Tanzania wanaitua pedeshe mutoto ya ndama. Rudi ni Kongo bana. Halafu hawajamaa wakiamwa kurudi nyumbani, Kongo lazima itikisa ulimwenguni kwa uchumi kama inavutikisa ulimwengu kwa muziki na kula bata. Halafu ukute banakula bata mujini bazazi bao banakula vyakula vyabata. Hii ni dhambi. Haina msamaa hato kitubu kwa maaskofu na mitume. Tabia ya wa Kongo kupenda bata. Dochanzo cha mkoloni kuachia burudani na starehe. Wakapora madini kama walivuachia wa sukuma shanga na goroli za baiskeli. Wakawapora zahabu. Kama walivuachia wa Kenya Biblia wakaondoka na arithi. Mifano ya mtumweusi kuliwa ikumingi. Hata viongozi wa uhehe. Waliachiwanguo wa hehe wakapele kwa utumwani. Anasema yeye anarudi nyumbani na mapinduzi ya teknolojia ya kompyuta. Anasema yeye anarudi nyumbani na mapinduzi ya teknolojia ya kompyuta. węwę unarudi Kongo na nini? Uzoefu wakufanya kazi marekani kwa miaka shirunatano. Unamtoshaka bisha delfini kuikomboa Kongo. Uhuru wa Kongo utaletuana wa Kongo enyewe. Wageni hawawezi kuikomboa wa Kongo. Haokazi yao ni kuifubaza Kongo na watu wake. Hilo delfin, anajiuandoa na mifungasha virago kurudi nyumbani. Congo imbaricuo、e、tagiri icalaniwa viongozi.Delphin an and a combia Congo imicosa viongozi unyamaono imagine.Kama mtoapili kuo kuba dunyani nawenyamaporomoku and na aweza kuzalisha umemen a kusambaza african zima naulaya yote ico ko Congo. Kwa nini Kongo umeme ni wakubatisha? Tangu enzi za kina lumumba. Wimbo ni Kongo. Inaweza kuzalisha umeme na kusambaza Afrika nzima lakini utekilezaaji sifuri. Kongo itakombolewa kwa vitendo. Sio maneno maneno. Maneno hayaliki hata yangikuwa matamu kama asali. Maono ya delfin ni kuondoa umaskini kwa kuamisha utajiri uliolala. Mtukungo niwapiri kwa urefu bara na Afrika baada ya nai urefu akeni kilometa elfunne na miyasa ba sawa na maer elfumbiri miyati sa chirini kutoka katikati ya Afrika hadi bahari ya Atlantik hii ni fu sebiashara usafiri na utali Mtukungo una uwezo kuzalisha umeme marambiri zaidi ya umeme unazalisha na bwawa kubaza ri duniani rinahaloitwa three coach. Liko China, hii siofusa mto wa pili duniani kumuaga kiasikubwa chamaji baharini Baada ya mto Amazon wa Amerika ya kusini ni mto Kongo Matumizi yake je, kuoga na kuchafua kingo zake Mto Kongo ndio mto wenye kina kirefu zaidi kuliko mito yote duniani Unakadiriwa kuwa nakina chenye urefu wa zaidi ya mita miambili thilathini Mto Kongo unazaidi ya visiwa elfu nne. Delphine Cube wanasema, kama Kongo inahazine mafuta, misi tunamagogo ya asili, wanya mapori, vivutio kibao vya utalii. Kwanini watu wake waishi kwenye ufukara na mnaile? Hali hindo ime msukuma huyu mtaalamu wa iti kurudi nyumbani na kufanya jambo. Hamechoka kufaibishe marekani. Huko amekuamkurugenzi wa IT katika ujaza ya teknolojia ya jambla California, lakini pia ni muhaziri wa vyovikunjini humo. Rako diza katika kuchindaji zikujusana, sasa ana peke kujuzwa kikongo, kama nilivokuambia awali, ata gombeya uraiswa kikongo katika uchaguzi wa muaka la fumbeli na shirinata tu. Kila la Harry Delphine, Delphine na nasiema, endaapatikalia kikongo ata fanya makubwa mengi. Lakini nitayataja mane tu kwa sababu. Anasema dui yako usimuonyeshi mbinu zote. Kitu cha kwanza. Ni kuimarisha ulinzo viongozi wananchi na mali zao. Lumumba alingie ikulu na mikakati ya kurudisha rasili maliza Kongo kwa wakongo wenyewe. Wakamuua kwa sababu hakuimarisha ulinzo viongozi ukiwemu ulinzo wake ya kithani kila mto limpenda. Angekumbuka maneno ya wahenga kwamba. kikulacho kinguoni mwako angijipanga. Sankara alikataa kulipa madeni anje, wakamuwa kwa sababu, alizembea kuimarisha ulinzi wake ya kiaminia na lindo na wananji. Fubutu, kuwame nkuruma, alipinduliwa kwa sababu hakuwa na ulinzi imara. Katika hili na munga mkono, kitu chapili nasema, ni kufanya sensa ya watu na mali za Kongo. Kongo ina watu angapi, Kongo inawahamiaji wa ngapi? Kongo inawakimbizu wa ngapi? Nani anajua? Ajue ili ueje. Kila mtu wanasema Kongo imbariki wa utajiri wa kila aina. Je, ni utajiri gani? Wakiasi gani? Migodi mingapi ipo? Kuna ulazima wakujua Kongo inawatu wa ngapi? Na kuwapa vitambulisho ili kueza kumonita kila naingia na kutoka Kongo anasema delfin? Iko hivyo. Karika nchi za ulaya, kuingia kwenye nchi zao lazima utoki jasho. Sio kila mwafrika alipata mwariku wa kuenda ulaya na marekani alikuenda. Wengine walishia ubalozini. Lakini pia Delphine, anasema akiingia ikulu atafumua banki kuu na kuisuka upia. Banki kuu ndo hazina ya nchi. Atapitia mikataba yote upia na kusaini mikataba enyatijia. Isio kuwa natija, itatupiliwa mbali kama mkulima na futupa magugu nje ya shambalake. Katika hilo pia na munga mkono jema. Habari za mgodi wa mzungu zinatoka wapi Afrika? Kitu cha tatu. Anasema atajenga jeshi la kizalendo. Kongo haina jeshi la kizalendo. Kongo inajeshi na wasi. Hakuna nchi inayoza wasi. Hawa wanazaliwa na mfumo thurumati. Fumo, unauruhusu wa chache kula na wengi kutuwa vyombo. Katika mazingira kama haya, unahitaje jeshi mara la kusimamia haki. Nchi ni jeshi ilenye nithamu na uzalendo. Hilo Kongo halipo. Kongo kuna jeshi mchanganyiko. Katika hilo, Delphine ya nasema. Atachukua waasi na wanamgambo na kuapa ilimia uzalendo. Washika ni mikono waunde jeshi lanchi. Wale wasiyokuwa na elimya kijeshi wote atawapelika viuo vikijeshi tayari kuakuritumiki ya taifa. Udinga wamjeshi kula kwasilau taisha. Mjeshi ata kula kofuraa ya kurinda mania Kongo. Hodja za Delphi nzimeishi ba. Kitu chanya na semataji yangu itikadia ya Kongo. Itikadia Kongo ni ipi? Mana Kongo imechanganyikiwa? Ni kama vile haipo? Kongo imekuwa bidhaa? Kuuuzwa na kununuliwa, wengi wanafaidika na Kongo isipokuwa Kongo yenyewe. Hali ikuhivyo kwa sababu nchi haina itikadi. Kwanza nini mana itikadi? Itikadi ni gundi ya moto. Itikadi ni tambi kwa takatifu. Itikadi ni kulaki hapo. Itikadi ni ndoa ya mke moja na mweme moja hadikifo. Ile, vita ya warefu kuawinda wafupi kule Rwanda na Burundi ni matokeo ya kukosa itikadi. Imani na amani vipo katika itikadi. Wakongo wanahitaji itikadi ili kushikana zaidi kama gundi ya moto. Hatu shikamani kwa kushikana mikono. Hapana, tunashikamana kwa kuaminiana hata kama ni mashetani na hiyo ndiyo itikadi. Kwani hitra na wenzaki waliamini nini? Kuambawa ni madumi ambego na wengine watu walishia kuhasiwa na kuelewa dhisiwa, wachache waliponea chupo chupu, itikadi ni sawa na dini, kuweza kujita muumini na wakatehuna imani, wakongo leo na amene nini jamani, nchi bilai itikadi ni pori, kongo bilai itikadi ni pori lenyawatu, wanyama misitu juu chini madini. Bila itikadi maliza kongo zitendelea kuwa zaiduni yenzima, kwezi kuondoa umaskini bila itikadi, itikadi itakuipadira, kwanini wakongo wanajuwa wanakuqenda, lahasha, wajuwe wapi, hawa juu yewe na kuqenda, ndio maana hawa fiki, halafu wanaendelea kuqenda, tena kuwakasi sana kuambwe mbwe zautanda wazi, ajiabu sana, utanda wazi nimzuri. Lakini bila itikadi huzaliwa utanda wazimu Hata kutatua ebola na ukimuye vina hitaji itikadi Delphine akifanikiwa katika hilo Kongo inapama winguni Ni mekuelewa sana katika utashi wakua kujenga itikadi ya nchi Lakini kumbuka hata ubepari nayo ni itikadi Lakini hiyo ukiichagua lazima upoteze nchi Hiyo ndiyo sheria kuya ubepari Ukichagua ubepari, fingine vyote inabidi uviache na kufuata sheria za ubepari hata kama zinaua watu wako. Ndiyo mana ukaitua ubepari. Ubepari ni ubinafsi wakuwaacha wafu wa wazike wafu wao. Wewe inakuhusu nini? Ubepari ni mfumo wa maisha unaozaa maskini wengi kila dakika. Kuwezi kula mpako na pasuka tumbo. Na wakati kuna wenzako hata tunge moja hawajapata.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 Sasa brother Delphine Bada kujengaitikadi Na kushauri uifrizi nchi Ienze upia Hata mungu Alifrizi Sodoma na Gomorra Akanza upia Tatizo la Kongo na Afrika yote Ni mifumu ya kuchekesha Pasipu achekaji Hakuna maendeleo kwenye mifumu kichekesho Kuna mzunguko wa umaskini Mwenye kitu wa kijiji muenzake Katika ngazi ya juhu ni mkua mkua Hawa wote ni wawezishaji, tufauti yao, moya hana nyenso wa la madaraka, moya ana tembea kwa gari na mwingine kwa mguu kwenye kulia ngataifa. Hawa wote wa wili watafika pa moya kuelei, pengine moya wao nimpeka gongo, kamasi yeye nimchewa ke au mpwawa ke, na hawezi kuachukuliya hatua maana hawando wa hawa naomlisha, halishwe na serikali. Sasa awaka mate ya lenini. Halafu mendelewe ya nchi ya naanzi hapo hapo kwenye mwenye kitu wa kijiji. Sio mbaya kufumua nchi yote na kuipanga upia. Ili kuitua Kongo hapo ilipo kuna ulazima wa kufunga kila kitu. Hakuna kuingia wala kutoka Kongo kwa muda fulani. Lunia nzima iko kisangani. Wanafanya ni nipale. Wana linda mani na imani. Kongo inendelea kuzama sikini. Frizi nchi muanze upia, Kongo sio chocha soko kila mtu kuingia kila hizi, ilimbradi uenafaranga tatu hapana. My brother Delphine, nchi isioweza kutembea kwa migu yaki yenyewe si nchi, ni shambala miwa. Afrika na Kongo hatuna muda tena wakungoje misada. Unangojaje sasa na wakati kila dakika nakufa mwafrika kwanjaa, mbu na vita. Maendeleo hayangoji, hasa kama anaengojea sio mjumba wako. Misaada na wekezaji vimifubaza maendeleo ya Kongo na Afrika. Sisi, sio watu wa kulisho na Redi Krosibana. Hebu tungezee ni kase of harm. Tukataye kuibiwa. Mgeni yuko chumbani. Halafu nasema ni chumba chako. Haiwezekani. Amka, unaibiwa mchana kwe upe. Maskini wa Afrika najilisha na kuwalisha walio shiba. Amka. Kwa nini Kongo ilishu na wazungu? Hakina mama wanafie migodini na wengine wanabakwa kwa sababu ya vite za kipuzi. Hili likuingie sana na pengine anzanalo. Halafu brother Delphine fanya juu chini Kongo jilishe. Kaka Delphine, mchi sioweza kutembea kwa migu yaki inyewe si inchi, nishambala miwa. Na mwisho kabisa, na kushauri ujengu za lendo na utu wa mkongo, Nyerere wa Tanzania alijenga jeuri ya utu. Hata mtu maskini akiwa na jeuri ya utu ni mtu tajiri. Kajenge hayo Kongo Delphine. Sio kuwabana maskini hadi inafikia sehem ya kuwala nyama. Kongo, bado inatawaliwa kia ramia. Huna mtu tuwa bunduki huli na kushiba. Mchi imejama dalali. Kawekeze katika uzawa na uzalendo. Uzawa na uzalendo ni wekezaji wa uwayo wa taifa. ni utu wa taifa. Imagine. Unakuta mtu nchini yake, lakini anashawishika kui pora. Kama wewe unapora, mzungu anafanyaje zaidi ya kupora zaidi. Hata weke zaaji ni nema ya muda mfupi kwa malipu ya kero ya muda brefu. Yanayo tokea Kongo, utadhani unautamchana. Halafu unajua sibusara kuotamchane, usiku utafanya nini sasa? Chefu. Kuchukua hatua ni kugumu, Kuna taka moyo na ujasiri Usianze kuvua samaki hata majina huyajui Jino bovu halizibwi Lina ngolewa Delphine nenda kafanye jambo walaumaskini wa Kongo waende banki buwana Jamanie, Delphine ya naingia Kongo na mapinduza teknolojia Hamiandika hadi kitabu cha teknolojia Halikizindua januari mwakarathumbili naishirini Kitabu kinaonyesha namna kuhikombua Kongo Ana kumbi hatamuunganwa nchini za zokuja kasi kuu chumi duniani, yani Brazil, Russia, India, China na Afrika kusini, zinaitumia teknolojia leo somia yeye, delphin ata tumia mfumo hu kukusanya kodi yote nchini sehemu ya, nchi sehem kuwasasa Congo ina mifumo shirini ya kukusanya kodi, akiingia ikuu haya yata back historia, ana weweza kufanya. Maana amewaikusimamia mfumo na mnahio pale California marakani, wakakusanya mapato ya zaidi ya dolaribillioni moja nuktabili kwa mwaga. Atagombeya kubidiacha machapii eniara, machapii eniara kita shirekiu chaguzimku wa Congo kadikana fasizote. Imekuandoto yake tangu to Tony, kuona Congo ni inchi njivuanguviyuko kadikauchumi ustaarabu na teknolojia. Ali kimbia nchi kumkwepa mabuto sasa seko kukuongoendwa za banga na sasa ana rudini yumbaani. Karna yai shirini na moya kongo inahitaji fikra mpya. Siomanene numapia. Yeye anakujyana mapinduzi teknologia. Kuakutumia teknologia ya kisasa ata hakikisha rasimalizote za kongo zinawanufaisha wote. Kongo iki kumbolewa Afrika tutapona diomana na andika sana kuu su Kongo nchi ya ahadi lazima kumbolewe kazi kui kumbua Afrika ningum inahitaji pesa moyo na kujituma basi inunua vita bviya dini simpagaze walawa bede kitu ukumbua zafikra na asimihuru gerazani una pata kupiaka kwa shilingefu tano tu kwake lakimonia una ripiakua impesa sifure sabatanotatu. Sita sita, tano ne, nane ne. Wakishe tu ma, anaku tumia fastwa WhatsApp. Viva Africa, viva. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi na ni Tuwania Saida. Imekufikia kwa udhamini wa asa moili, wa uzaji wa petroli na diesel, shiliza au zikusongeia, kisimvu le, korogwe na dar esalam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel inchini zima, na kuzwa vile inishiwe inazoteza magari na pikipiki. Tumiya huduma za asa moili wa pata ngovu zaidi kuzamini kazi zetu. Iridjamii yendelea kuchombolewa kifikra kwa sababu maisha ni kutafuta na siku tafuta na. Wapigi ebasi kwa nambari, anza na alama kujumlisha. Billi tano tano. サバサバネ、シタシタ、シタシタ、シタシタ。ア t a チェキインスタグラム、アティアサモイリドット CO.Limited。ナイメリアオニインフォアティアサモイリドット CO.TZ。セーオイリ、セーフフューチャー。